چکرے ہمشت خبر زادو تالیبین دویم باب الباب الثانی او پنزو پنزو ستم صفا اخیری کرخا نهم نمبر حدیث دے دویم باب وعن بریدتا رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت بریدویم د داخل, داخل شو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه رسول الله کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه داخل شو هغه تے حضرت بلال رضی الله تعالی عنه داخل شو نووي وه یاغ وه یاغ ده او حضرت په داسېه د بلال ده کله په نبی سلام ده دا. په داسې حال کی چې نبی لسلام دغ روټی خوړله وه یاغ ده دا خلک سبانارې معه کې خدا نه ده وهو یا تا ده او نوبی سلام دغ می روړی خوړله په قالې وي د سولله سرلم الغا ده او یا بلال اے بلالا تو حاضر دے رضی اللہ عنہو الغضاءو یا بلال توام آم دا حاضر دے بلال قالانیوی حضرت بلال رضی اللہ عنہو انی سائمون یا رسول اللہ زور و جنیونکیم اے لالا پیغمبران فقالوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا اکلو رزقنا وفضول رزقو بلال فی الجنہ منگا خروقل ال رزقنا دنیا کے وفضول رزقو بلال فی وفضولا او د بلال رزق پاتی کی گئی او پاتی شوی رزق د بلال په جنت کی بلال رزق باقیش جنت کی التب خوراک گئی اشعرت یا بلال آیا اشعرت تا آیا تاتا فتشت اے بلال آیا خبری تو اے بلال عزی اللہ ان ساع مع لا یو سبح عظام وهستفررو له معله کما او کېلاند ب شی سبو تپی ایسا ظام وه اډو کې دغستغفرو او بخه غواړی دغ د پااره فرشې ما او کې لااس پورې چغلی شي انده هو دغه کم یو سړیرو جي یو کم انسان خوراک کوي۔ نو در رجادار مقی چه سو خوراک که ای نو تر آغا پوری پرشتی در آغا رجادار در پار دعا والی سو رجادار مقی خرک سکی خوراک علی کری را کنیم بازا در ترکاری در خوراک دی چه در ودی و در بوری نو تر خوراک که خورا جادار در پار پر دعا دعا والی استفار و لگوالی او ادو کې در آغا يَا no, no, no. وَان جَابِر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَايَتِ النَّبِيِّ الْعَالَمِ زَنَبِيِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فَإِذْ دَنَنَ فَوَادَ لَهُ قَرْزَ كَانَ چُوَ عَلَى أَبِي زَمَ پَفلار باندي فَضَقَقْتُ الْبَابَ وَنَمَا اُٹھُنگُولَا دروازي لَرَا فَقَالَ لِي مَنْ زَا سَوْق دِدانُ فَقُلْتُ وَمَا أَنَا زُ وَقَالَ لِي أَنَا أَنَا ما نبي عليه السلام زو زو لکه چې هغه نبی عليه السلام وایي کې دا جدې چا خوشي نه خو له دا باندې سو کې ز زایما سو کې خليلا تهو سو محمد صحیح ديم سو کېم ګل زایم نور الله سو کېم بلارې دا نه زیم زې ته صحیح ز ز ز نه دا باندې سو کې په موبال باندې ته یې مالې طالب پیغام ما له پیغام طالب پیغام نومبالی زبخه دې دې پلانې زينه خبره کوو او ځنه علي سوال کوي زپوست کې د پلانې زينه خبره او طالې جوزه پرستلال کوي لا یې زينه خبره کوو ها نو دا نومبسله اخلي چې زفلانه خبره کوم دي د پلانې زينه د پلانې روریم د پلانې بچما لا انا انا بانوه انا انا زفلانه ازازه کانناها گویاكو بگو بگو بگو